a en aquest dimecres on s'espera que a poc a poc torni la normalitat de les temperatures però que de moment això no es deixa notar. Com va la ressaca futbolera? Esperem que bé. Nosaltres avui us proposem parlar de cinema, de neu i de música. Ens hi acompanyeu? Benvinguts a Ràdio Metropol. Ràdio Metropol. Tiene la palabra Albert Segura. I en una setmana de premis com en la que estem actualment, eh, crec que és qüestió de trucar en Sergi Calle. Sergi, estàs aquí? Sí, hola, bona tarda. Ah, sí, hola, molt bona tarda, què tal? En Sergi, per cert, ens respon pel fil telefònic? Sí, sí, avui. Problemes tècnics? Estem a Matrix. Estem a Matrix, esto es Matrix, vivís en Matrix. Un Matrix. En fi, dèiem això, eh, setmana de, de premis, més carrer per la resseca que encara aguantem dels premis Gaudí, els premis BAFTA, que és de la diguéssim, de l'Acadèmia de Cinema del Regne Unit i aquesta setmana en tenim uns altres més propers que són els d'Espanya, d'aquí al costat sí que van en Sergi en parlarem una mica, una mica de tot plegat Sí, ara, ara és l'època de premis jo suposo que <coughs> deu passar que lluny a l'estiu hi ha el mercat d'estiu ja té prou entitat al cinema sí. hi ha el mercat d'hivern que evidentment té molta presència i aquí faltava alguna cosa i per això hi han tots els premis els Bafta, hi ha els BAFTA, hi els Goya, hi els, els Gaudí i els Oscar uh -huh. i al voltant suposo que és una mica per refrescar el mercat aquest d'entretiempo. De, de, d'entretiempo. No posar-hi l'altre, perquè sí. faci fred, i per animar una mica les taquilles, perquè bàsicament totes les pel·lícules que hi ha als Oscars, i Goya i companyia, estan als cinemes o acaben de sortir en DVD, en tota la seva promoció, amb les seves estatuetes o pòster, i bueno, doncs això, cada setmana n'hi ha una. Estàs insinuant que aquests premis s'han creat per fer propaganda de les coses que hi ha en pantalla? Sí. Uh, no ho estic insinuant, ho estic afirmant. Ah, d'acord, gràcies. El motiu de passar de cinc a, a nou o deu pel·lícules o els que, segons el t'hi vingui? Home, doncs que són els que s'han d'estrenar aquell... Uh -huh. no? no? No, jo crec que sí, però bueno. Sí, no sé, no sé. No, no, sí, sí. No discutirem ara sobre això. A mi m'agraden els premis. Hi que diu, no, és que això dels premis són una farsa, és tot política. Dic, bueno, és igual, però m'agrada perquè fa en quatre dies que la gent parla d'això i fa allò, les, les quinieles i qui guanyarà i... Bueno, fins a un punt, eh, també, perquè a vegades que ens... vull dir... Mm. Que dic, totes les, tot el que genera al voltant dels premis a vegades va més enllà dels premis perquè segurament a molta gent li pots preguntar Escolta, vas entrar lo, lo dels Gaudí Oi, oh, sí, sí, oi, oh, sí, com... Oi, oh, sí, en Joel Joan, oi, oh, sí, sí, el Mascarell Escolta, mi, qui va ser la millor pel·lícula? Uh, sí, sí, sí, sí I no et sabran respondre, és a dir Es Esquena amb l'anècdota, saps això dels premis és el que té És com, com en, en, en Gervés, quan va presentar els globus d'or de l'any passat tothom sabia que era Enriqui Gervés i tothom sabia que havia fet, però ningú sabia que eren els, els premiats. El Joan va prendre, va prendre bona nota del que va passar l'any passat. Exacte, s'ho va quedar la butxaca, ell. Sí, sí. Uh, no, però vull, jo, jo a nivell personal, o sigui, si parla, o sigui la, la gent cinèfila, li agrada el cinema, els que parlem novament, desprestigien una mica els premis, no? Perquè ho entenen això com una, una un teatre que es fa per, per posar-se de cara al públic i tot plegat, però que al fons no té cap mena d'interès, no? A nivell artístic ni a nivell promocional. Però a mi m'agrada, jo m'ho passo bé. Mm, bueno, bueno. De fet, això, eh, no em demanes qui va, qui va guanyar res de mai, perquè no me'n recordo. Però bueno, això està bé. Però, dels BAFTA sí, no? Que te'n recordes? Com a mínim qui va guanyar la, pel·lícula, la millor pel·lícula estrangera? És que re, tinc la xuleta aquí davant. Així m'agrada, molt bé. no noi molt preparat. Mm. Està molt bé. Però comencem, va, va. va comencem pels BAFTA. Crec que el, el, nom, el nom en majúscules podria ser el de la Modóvar, no? Que per fi guanya guanya alguna cosa després de tot, de tot aquest desprestigi, entre cometes, que se li havia intentat atribuir Home, De i... ja un grapat de baftes, eh dia, la notícia era que guanyen el seu no sé si tercer o quart premi de l'acadèmia britànica, o sigui, els baftes són els premis de l'acadèmia de cinema eh, eh, britànic sí. que ara eh, patrocina Orange diuen, ah. Orange Bafta, sí Es diuen Orange Bafta, en sèrio? O sigui, una cosa és que ho patrocini Orange i l'altra que allò sembli eh, un partit de, de, de, de, de, de Humboldt no. Hi ha ja tot, ja tota la gent d'estaf de darrere. Sabeu allò, l'alcumbra la, la roja, típica la red carpet? Sí. Si aneu IMDB, i aneu la... i No, I-M... Fint ara hem movidat a base. Sí. No? Les imatges de la red carpet, no? Allò que passa en tot allà, que es fan les fotos, que parlen amb els mitjans... Sí. De darrere van tots amb una mena de... de... de, de collars d'aquests així, com, com de la... com de la Fórmula 1. O sigui, tot, sí. Tot taronja, taronja, en plan oranys, o sigui, amb una acreditació que dius, home, sisplau, una mica de, de, de, classe, no? Mm. Que, que per cert, ara eh, què dius això de l'Orange, eh, A Estats Units s'havia donat el cas que Kodak, com que està en suspensió de pagaments, eh, havia dit que no patrocinava el, el teatre on, on es fan els premis, que és el Kodak Theater. Sí, no, ha dit que trobarà el nom. Se sap, doncs, qui serà, o serà el theater, directament. El theater, però trobaran el nom de Kodak. Mm. Clar, és que... O sigui, o sigui, la qüestió és que Kodak eh, <coughs> trobarà el seu nom del teatre aquell. Jo suposo que aquest any seguirà fent la gala allà. Sí, no? Sí, no, no dirà Kodak... Mercadillo. No, no, no, clar, suposo que aniran a... Clar, no tornen a les Ràdio en Auditorium perquè precisament el van deixar perquè es quedava petit, segons ells. Sí, suposo que faran allà i potser l'any que ve fer en l'altre lloc no, no ho sé. No ho sé. O, o directament hi ha un patrocinador diferent. De Orange. No sé. Sí, Orange, Orange Auditorium. De Bueno, i què els BAFTA? O eh, sigui, sí, que la qüestió és que a Pedro Almodóvar a, li va treure la BAFTA a la iteniana a, a Derisimi en una separació, que era que tothom donava per fet que guanyaria, no només els BAFTA sinó els Òscars. Uh -huh. Van portar la Piel Cabito el, el, el premi a la millor pel·lícula de anglesa i després d'això l'endemà de les notícies llegia que, ja, que n'havia tingut dos o tres, ara no sé exactament quines pel·lícules, la seva trajectòria, però bé, que vulguis que no, que allà el tenen bastant apreciat, més que aquí potser. Potser sí, eh? Bé, bueno, sí, ja ho veurem perquè els el, el Coya, una de les pel·lícules amb més nominacions aquest any és la, la Piel Cabito. Mhm. Mm no, a tenien una de Almodóvar. Però amb, amb tot el cariño, eh, serien molt tontos els de l'Acadèmia de... Espanyola si no promocionessin la pel·lícula que tenen allà a primera línia de, dels Oscar. Ja, però això és molt de eh? Bueno, doncs, bueno. Nada, el, el Està nominada, no que evita, Sí que està nominada al final, no? No. Ah, no? O sí. no ho sé noi. no hi. T'ha de buscar-ho i no t'inga mal. Bueno, tant fa, deixa-me aquí en suspens. Jo diria que no, no. no perquè m'han enviat a panegra. Correcte, correcte, és veritat, hi ha Chico i, Rica, Chico i Rita i després hi ha també la de Midnight Imperies que no sé per què consideren que és aquí. però en fi hi ha aquestes dues de representació catalana que estan allà i o espanyoles. si volem fer-ho a nivell extensiu, però en fi és veritat, és veritat, no està nominada, no està nominada és veritat Vale, seguim? Seguim, seguim no, bueno, o sigui, Bàsicament, els el bàsics poden resumir que va guanyar hi ha artist, totes les grans eh, millor pel·lícula, millor director, millor actor eh, banda sonora i original Ah, com a mínim, el guió adaptat va sortir l'escriptor d'El de Topo uh -huh. i aquest va ser un dels moments emotius, perquè els el guionistes d'El Topo, el, el Tinker Tailor, el Soldier Spy, que es diu el original, eren un matrimoni, que la, la dona va morir fa temps. Sí. I va sortir l'home, evidentment, li va dedicar a la seva dona, un moment lacrimògen, però més va dir, et dono gràcies al diàrtis, però no està basada en un llibre. Dient, si no, encara no l'havia pres aquest premi, també, no? Uh -huh. És l'únic premi que li han deixat allò, vinga, va. Sí. I també es van portar el, el Topo, la, pel·l la millor pel·lícula britànica. Em sembla una mica injust que es porti la millor pel·ícula britànica i no la millor pel·lícula de la nit, però bé, és una altra història. I més a contra diàrtis, que està bé, però no és cap prodigi de res. Ja, és una pel·lícula, pel que em vas dir, eh, que és una pel·lícula que està bé, però que tampoc no és una meravella. Vull dir que... jo, jo no entenc el, el Ramon Bori que està generant. Mm. Uh, és una pel·lícula simpàtica, trencadora, en el sentit que fa un pas enrere, en fi, no, no trencadora en plan A la Tart. Mm ensenyem que mai s'ha vist en si no el contagi. ensenyem una cosa que fa molts anys que ningú veu uh -huh. i apreciem aquell tipus de cinema no? i com un homenatge al cinema clàssic però d'aquí a donar-li no sé quants bafta i, i potser guanyarà 3 o 4 o 5 osques doncs, bueno, trobo, trobo vaja, excessiu, excessiu. Uh -huh. però bueno, millor això que no la, la pel·lícula del Woody Allen ja, no, no <laughs> també és amic d'en Woody Allen, eh, tu. No, no, no soc especialment amic però aquesta última pel·lícula em va o sigui, així com diar entenc que és divertida i és graciosa, la de, la de Woody Allen, la Midnight in va semblar una presa de pèl, directament. O sigui, jo és que vaig estar, vaig veure l'altre dia en DVD i vaig estar a punt de treure-la. I vaig seguir veient-la per dir, bueno, aviam com acaba. No? Eh, vaig dir que a mi, a mi em agradar, a mi em agradar, però clar. Sí, més, tu m'havies dit que tu, ah, no no, entenc, no En fi, en fi, en, fi. Uh, en fi. Els Basta, si et no sé, deixem aquí. Sí, deixem-ho aquí perquè aquest diumenge que ve tenim la Gala dels Goya presentada per EVH i Televisió Espanyola. Sí. Bueno, com pinta? Jo no ho sí, sé, que els veus és una cosa molt complicada Hi ha moltes, hi ha moltes categories diferents tu, tu, Saps el típic de eh, 19 nominacions cada pel·lícula o 30 o 24, dius no sé, és una mica estrany mm. perquè hi ha allò pel·lícula millor directa com a tots els normals després comencen que si els novells, que si l'actor revelació, que si l'actor no sé quantos, que si l'actriu revelació secundària d'una de, pel·li del Modóvar i tal, i si, sí. <ríe> i anar sumant-te. Sí, sí. Però bàsicament les, les pel·lícules que més sonen hi ha la Vilcavito del Modóvar, eh, No haurà pas per als malvados d'Enrique Urbito, aquesta potser és la més, la més rebel, no? la més tracadora, I després tenim Black Zorn, que és una, una rareja que estigui aquí, una pel·lícula espanyola, però van amb uns actors nord americans, una mena d'oesterns de sí, i d'estrany. Uh -huh. I després tenim la bo d'Ormida. La d'Ormida es va... van portar el, el premi millor actriu a Sant Sebastián, però la van, la van... o sigui, la crítica l'ha linxat aquesta pel·lícula per ser meniquet, o sigui, per, per ensenyar el, el tema de la guerra civil amb uns tons de blancs i negres que dius, home, perdona, ja ja cansa això, no? Ho hem vist 10.000 vegades, i el bons i el dolent, bon tot plegat, si o sigui, tot molt, molt, molt fàcil i molt molt lacrimosa. Uh -huh. en canvi, nivell de, de... de públic ha anat bastant bé i, bueno, veurem aquí els premis. Però, evidentment, també està mirada. Millor pel·lícula, millor director, millor guió, millor actriu, podria ser que se l'emportés, si no guanya la... que aixequi, que es va emportar el Gaudí. Uh -huh. Ja veurem... Jo, tant de bo, guanyi la... la... la... la... la i t'ho porti un golla, perquè li va fotre un pebrot a la... a l'edició Arbollain, la directora de la seva pel·lícula, ja en directe. Ah, sí? Sí, sí, li va dir que... que... Bé, que, que tant de bo sempre al cinema eh, es fes amb, amb el cor i amb bons, amb bons sentiments i no sé què, i amb amorts i tal, i no, que aquesta vegada no havia pogut ser. Oh. va donar, o sigui, va agrair també el premi, no, a la directora no, sí, va, li va dir, la, la va agrair a la directora dient que va prendre molt amb ella, després el va agrair a l'equip tècnic dient que, que, va, que va patir el rodatge, no? O sigui, va donar a entendre que va haver molta mala relació entre... La directora, i, i ella amb el personal o l'equip artístic, i sobretot amb l'equip tècnic. Per tant, okay. jo espero que la película de l'edició Arbollarín guanyi algun premi tècnic, també, perquè puguis sortir algun d'aquests de rajar. Sí, que... no? A, a fer la contra. Doncs <laughs> pues, sí, pues, sí. Aquesta actriu és la de, la, de la, la Juani, no? Sí, aquesta actriu és la de Joshua la Juani, uh -huh. que a més ha fet alguna pel·lícula més, però bé, bueno, això que no, tampoc l'han premiat, no ha tingut allò que era el Bumbori, yeah. però anant fent, eh? Vull dir, no és que... I un cop hagi tornat a sortir, he anat fent pel·lícules, i mira, ara l'han tornat a premiar amb, aquest pel·lí, amb aquesta pel·lícula d'Alcoia. Mm, per ser molt recomanable veure la Juani en català, eh? Sí, jo no ho he vist, ho veure en versió original. Un, un festival. Versió original vols dir en castellà, no? Ué, què? Aquí, aquí fent-me el, el... Està mal, eh? molt bé. Aquí ho vaig entendre tot. Bé, bueno, hi havia coses que jo no entenia tampoc en castellà, eh? Soprattutto com parla el palet aquell, el, el, el Dani Martín? Dani Oh, fàstic, en fi. Oh, però divertit, però clar, en català era, era, com, era molt, molt, absurd, era molt era, absurd. Era com veure misfits en versió catalana o castellana. Era, sí. Clar, perds tota la jerga, tot l'eslang, ho perds. Això sí, sí, sí, sí. sí. és important, ara pel·liques en versió original. Sí, ja, sí, sí. És, o sigui, aquest és l'exemple clar. Ni que la versió original sigui en castellà. <laughs> vale, sí. <laughs> molt bé, molt bé. No que la doblin. Exacte, exacte. Però també pel fa als Goya, també també tenim diartis, perquè hi ha la... Hi ha la... La categoria aquesta és de millor pel·lícula europea. Mm -hmm. que, que la competició està entre Gent Eire, aquesta adaptació del, del clàssic de la literatura britànica, uh, Melancòlia, uh, un diós... Un diós salvaje. Salvaje, de, de marxó original, també, clar. Mm -hmm. I The Artists. Artist, per què no es diu l'artista? No ho sé, és igual. És uh, jo sup lo seu seria que la donessin a melancolia, que és la pel·li revolucionària. Potser li dóna diartis, però crec que és un error, però bé, és igual. Això dels premis, jo no sé com... A mi m'agrada molt la parafernera del premi, però no entenc qui premia ni com premia, per tant, mai m'enfado molts premis. O és que clar, hi ha uns, uns interessos i tal, i bueno, evidentment, clar... Per... Evidentment, sí, sí, per això es fan els premis, clar, clar. Bueno, i, i no sé, i si ho deixem aquí. Bueno, sí, dels Òscar en parlarem la setmana que ve. Un últim apunt, Sergi, perquè aquestes últimes setmanes hem vist una uns nous productes retro que s'han començat a aparèixer per la per les pàgines web i que sembla ser que s'estan començant a comercialitzar i a ja precomercialitzar als Estats Units. Estem parlant de la pel·lícula Regreso al Futuro i tota una sèrie de marchandatge bastant... A veure, se li podria dir retro, però no, perquè al cap i a és futurista, no? Sí, però jo he vist, he vist la imatge, però no, no he vist... No, no, no, no, no, no, no, no, no he llegit la sinopsi. B és allò. Bàsicament són tres productes que... Anava a dir tornen, però és que no tornen perquè no, dos no han existit mai. Aviam... Un és Matel posarà a la venda per Nadal l'aeropatín que utilitza Martin McFly el 2015. Va, mana, com funcionarà? Bueno, és, és un monopatín que segons les instruccions diu, eh, es desllitza per gairebé totes les superfícies i entre parèndes si posa no para aigua. Llavors, clar, teòricament no és un aeropatín perquè no, diguésem, la tecnologia per fer flotar coses i a un baix cos no existeix, no? El sentit de riscos al futur de passar la mà per la cara, no? Exacte, exacte. La visió del, del, dels MX ens ha passat la mà per la cara. El segon producte són les Air Mac de Nike, que és les sabatelles que portava al 2015 en Marty McFly. L'aeropatín encara no ho entenc. O sigui, té rodes? No, no té rodes. No, no, no té rodes. No ho sé com es desllisa. O sigui, jo no l'he vist funcionar. He vist només l'anunci però no he vist no hi ha cap YouTube, cap tutorial penjat encara. Ah. Això que de fet hi va haver un artista, fa quatre dies va, va crear una, una exposició i tenia un aeropatín que realment funcionava. Ah que evidentment no podies pujar, no? O sigui, era un, un d'allò d'exposició i, i flotava en, en un d'això d'aire que es creava ell mateix, o creava una urna. Un coixí d'aire? Mm? Com un coixí d'aire, dic. Un coixí clar, fet per l'exposició, perquè per ho veiessin, no? És mm -hmm. no, divertit. Però clar, d'aquí poder jugar amb això... Clar, que jo des que tinc vuit anys que vull aquesta. Oh, clar, clar, clar. Però és com els cotxes que volen. Aviam, si hi han pinyos com els que hi ha actualment, amb cotxes que van per terra, imagina't si tots voléssim. Sí. Això ja seria... Ah, no. Però clar, perquè el monopatí, o sigui, és part de la infància. És. Home, tu ho imagina't, eh? Tu imagina't, tenir l'aeropatí. Bueno, i aquell ja que va amb turbo ja seria la canya. Sí, bueno. En fi, aquest és el primer producte. El segon, Nike eh, ha posat a la venda, i això ja està a internet, i es pot comprar pel mòdic, però de gairebé 3.000 dòlars, uh -huh. les bambes que porta Marty McFly eh, l'any 2015, a Regresa al Futuro 2, i que s'han batejat com Airmac. que incorporen? Eh, incorporen llums però no incorporen el, el, el broche automàtic que tenia és a dir, no es corden soles sinó que tenen una mena de llumetes i sorollets i coses així no és molt pràctic, al final tot és atrezzo són unes bambes molt grans i ja està val? i el tercer producte, parlant dels cotxes que volàvem doncs bueno eh, s'ha anunciat que DeLorean traurà un, una sèrie limitada d'aquesta marca, de DeLorean d'aquest model eh, però amb la diferència de que no aniran amb energia termonuclear com Naval al cotxe de l'Emet Brown, sinó que aniran eh, en proporció elèctrica. Bueno, està bé, està bé. Sí, com a mínim es moran per a l'electricitat. Podran partir i parlar per casa i tal. Sí, per fer el tonto, per anar a jugar golf, també. Sí, exacte, hi si ha que diu, ah, mira, un cordó de mig al volat. Sí, exacte. I vaig comprar un DeLorean, eh? Mira, sí, sí. No sé si aquests són els tres productes estrella que, que podem trobar a les botigues en molt poc temps. Molt bé, doncs, bueno, si, si, si n'hi compres algun ja, ja en trucaràs. Sí home, sí, home, si compro un... Jo no eh, ni per un ni per l'altre. No, però potser el cinema fan un dos per uno, tio. Bueno, oye, me llevo un pati... No, mira, ponme dos. Ah, mira, hi ha una oferta. Ai, muy bien, qué bien, gracias. Venga, adeus, happy hour. Hala. Sí, mira, un dos per uno a les bambes. Pagues dos mil euros o tres no sé quan I te'n donem I dues. Gràcies. <laughs> Moltes gràcies. Yeah. En fi, Sergi, ens veiem la setmana que ve per fer aquesta previa dels Òscars. Sí, home, tant. Vale? La setmana que ve. Apa, adeus iau. I ara anem a passar una mica més de fred parlant amb en Xavier Segura. Xavier, bona tarda. Bona tarda, Albert. Xavier, que està a París i aquests dies ell veia com una anàvem per Catalunya, però a ell no li caig una volva de neu. Finalment no ha estat així. No, no, finalment aquí doncs, també ha caigut una, una mica de neu, diem una mica, perquè en comparació l'any passat, per exemple, doncs, no, no acabava de d'anar aquí a París. L'any passat, doncs, a partir del novembre, va... Va caure la, la gran nevada, que es deia, tot el mes de novembre fins i tot desembre. I aquest any doncs hem tingut més fred que res. I el fred, de fet, ha arribat bastant ara, a finals de gener, principis de febrer. Però bé, al final sí, al final hem tingut la, la neu, l'esperada neu aquí a París, que fins i tot doncs, la gent aquí de la ciutat els hi fa bastanta gràcia. I, i de fet, doncs hem tingut un, unes 3-4 nevades ben bé, no gaire fortes, sobretot va ser la la del març passat, de la setmana passada, que, que va caure bastanta la nit de dimarts a dimecres, però, però hàgim tingut tres o quatre nevades, Albert. Uh -huh. D'un i do, d'un -do. i I com uh -huh. apunta això? Perquè aquí ja s'està dient que les temperatures remunten, però a París sembla ser que la cosa podria allargar-se una miqueta, no? Potser el fred com a mínim? Sí. Aviam, aquí, aquí de fet, resumim una mica el que ha passat, ha estat, hem tingut també la Sibariana, com hem tingut aquí a Catalunya, però amb diferent afectació. Abusades us ha afectat més, per exemple, aquí a Catalunya, en el sentit que hi ha hagut més humitat, més nevades, sobretot a la costa, a l'interior, per l'efecte d'una depressió mediterrània conjunta amb la, amb la Siberiana, i això també ha repercutit al sud de, del país, de França. Uh, tota la zona que és Marsella el Llenguadoc uh, la zona dels Pirineus i tot s'ha doncs, vist amb, amb, amb nevades bastant importants afectant a tota la regió a cota zero evidentment i a la zona nord, diguéssim més a, a París precisament, doncs hem quedat bastant al marge en que sí que hem estat molt afectats per l'onada de fred recordem que aquí doncs, hem estat dies amb màximes de 1 grau sota zero, duos fins i tot dies de 4-5 grau sota zero de màxima i mínimes de 10 sota 0 que es feia bastant, bastant pesat estava al carrer. Això sí era un fred sec i sobre dirs que el fred tampoc surava anar. Tan Es resultava molt molt que la temperatura era molt baixa, però no calava dins del cos perquè no hi havia unitat que, que ho permetés. Però bueno, finalment a, a aquí també finalment ja ha passat la, la Sibariana. De cara el, de fet avui ja es considera que també s'ha sortit de, de tota la situació de, de nord tan important que teníem, i aquí doncs, a partir del dilluns, dilluns es va despertar sota zero encara a París, vam estar com 10, entre 10 i 12 dies sota zero i finalment doncs, va començar a ploure una mica amb temperatures d'entre 1 i 4 graus i, i ara doncs, tenim sobretot una situació bastant de nord-oest-oest, és a dir, un clima més propi de París, un clima atlàntic i, i seguirà així de moment, seguirà la previsió aquesta. Bé, bueno, jo, de fet, eh, en breu ja estic per aquí, per terres catalanes. Això t'anava a dir, aquest és l'últim cop que parlem amb tu que estiguis a, a París. A partir de la setmana que ve, en Xavier ja estarà un altre cop per aquí, pel, pel Vallès, per parlar-nos d'altres temes. Ja haurem de quins temes, però d'altres temes en parlarem. Exactament, sí. Jo he viscut aquí ja, diguésim tota l'experiència. He viscut també l'Ona de Fred per informar-vos. I aquí a París arriba la normalitat i amb ella doncs, a mi em, em, em bufa cap a, cap a Catalunya. En breu ja em tindreu per aquí. Uh -huh. que, que per cert, tu t'has perdut aquí quatre nevedetes, no massa intenses, però quatre nevedetes ben maques al Vallès aquesta, aquest any. Sí, sí, uh, he anat veient per les xarxes socials, vosaltres també m'heu anat informant i la veritat és que ostres, un any que me'n vaig tu i, i passa tot això, eh? Mala sort, però vaja, com també he vist el final neu per aquí dalt, doncs mira, també recordem la, la dita catalana, març marçot mata la vella de la pora del foc i a la jove s'hi pot, o sigui que... Bueno, però també deiem que... Hem restaltat encara amb el tema de, de neu, que tenint en compte que l'hivern ha arribat molt tard però també diuen que si la candelera plora l'hivern és fora i va nevar jo crec que això ja està fet el temps dirà, mai millor I dit doncs molt bé Xavier que vagi bé la tornada cap a Catalunya i parlem la setmana que ve ja ha fincat una altra copa a Montcada doncs vinga, ja parlem la setmana que ve des de més a prova encara, des de Terres Catalanes molt bé, que vagi bé adeu-siau i doncs deixem en Xavier que agafi el seu vol de tornada cap a Catalunya i nosaltres saludem a la nostra companya Norma Vidal. Norma, molt bona tarda. Hola, què tal? Bé, tu vens molt tard eh, avui, però eh, o sigui, habitualment vens al principi del programa, avui véns més tard. Sí, això deu saber que com que no vinc massa sovint darrerament, doncs ja em deixes pel final per sí, si de Exacte, no o siguis que no, no et presentis bé La Norma és aquí, en una hora que no acostuma a venir per parlar d'un tema que ens hem assabentar el cap de setmana passat i és la mort de Whitney Houston a la matinada de dissabte i diumenge amb unes circumstàncies estranyes, dramàtiques però sobretot per la, pel fet que aquella nit, la nit de diumenge es celebrava l'entrega dels Grammy que tants cops la va veure pujar a l'escenari doncs sí, com diu l'Albert, la cantant va aparèixer morta aquest dissabte bueno, va morir dissabte a la nit a l'hotel de Beverly Hills on ella s'hospedava doncs, precisament per participar en una festa que prèvia a la cerimònia dels Grammy que pel que tenim entès doncs, organitzava el productor de la, de la mateixa cantant. Eh, i segons el que ha transcendit, l'estrella hauria mort a, a l'habitació del, del seu hotel per una barreja, de, per una combinació de, cal, de calmants, de fàrmacs i d'alcohol. És a dir, que hauria ingerit aquestes substàncies i hauria, hauria mort en principis, va pensar que havia mort ofegada a la banyera, però sembla ser que l'informe forense ha, ha detallat que no, que no hi havia prou, prou restes d'aigua als pulmons i que, per tant, doncs, ja hauria mort prèviament a l'ingeri aquestes substàncies. Mm -hmm. També és una circumstància que qui la va trobar... Mm, és irònic qui la va trobar. Sí, perquè qui la va trobar precisament va ser el seu guardaespatlles. Llavors, -té, dit, té certa gràcia, però no. És, és irònic, irònic. Sí, sí, sí, en aquest cas no va poder fer res per salvar-hi la vida perquè ja quan la van trobar donc, no, no, no se la va poder reanimar. És curiós, em pregunto jo també, una cantant com Whitney Houston que en el seu moment va brillar molt, va brillar moltíssim Whitney Houston, per, sobretot per pel·lícules com Algo a l'espatlles, per posar la seva ve a la banda sonora, però en el moment aquell potser sí, però ara la pregunta és calia que tingués guarda espatlles? Una pregunta que deixo a l'aire normal. Clar, suposo que sí, perquè malgrat el pas dels anys, continuava sent una, un personatge reconegut i m'imagino que, que doncs, sí que em deuria tenir. Potser li va quedar de la pel·lícula, no ho no sé. No sé. No sé, no sé. El cas és que, que ve, va tenir una vida molt turbulenta, molt vinculada amb el consum de drogues i de substàncies estupafents, es va dir de tot en el moment que se la va trobar, tipus el que li va passar a Amy Winehouse ara fa cosa de mig any, però sembla que en aquest cas va ser més per consum de calmants i, i potser una mica més d'accés de, de drogues que no pas una altra cosa. Uh -huh. Sí, uh, a més a més també s'havia dit en un primer moment que diverses persones de, de l'hotel l'havien vist uh, ingerint alcohol hores abans de, de morir. Per tant, doncs, que també podria ser que, que hagués estat en un estat eh, d'embriaguesa doncs, eh, accentuat. Però vaja, sí com sigui, tots amantem l'amor d'aquesta cantant perquè t'agradés més o menys, eh, era molt coneguda i a més havia fet temes que, que a tothom doncs, li havien arribat al cor. Eh, eh, no? Sí, sí, no, hi estic completament d'acord. Bé, potser el Cersei no, no, però... El Sergi, ho que no hem parlat a ell, però em sembla que ell no estarà massa, massa conforme amb la teva no, descripció. No, no em facis riure perquè és un tema seriós. És un tema molt seriós, és un tema molt seriós. Llavors, res, l'únic que cal afegir és que l'artista serà enterrada precisament aquest dissabte, es farà el seu funeral a la seva localitat natal, que és Newark, que està a New Jersey, i precisament a la cerimònia es farà a l'església on ella cantava quan era petita. És a dir, diguem-ne, doncs, l'església que la va veure progressar a nivell musical. Anava a dir néixer com a estrella. Néixer com estrella. Oh, que oh, maco! Que maco, sí, que maco. Que maco. Molt bé, molt bé. Norma Vidal, la nostra poetessa d'honor de, de Ràdio Metropol, ens en diuen que creus que ve, no? Molt bé. Bueno, és una incògnita si et veiem que creus que ve. Nosaltres comptem amb tu, si Com tu vols no, passar per aquí endavant. Que ja porto dues setmanes seguides, eh? Tot un logro, tot un logro. Apa, doncs, que vagi bé. Vinga, Déu. Doncs amb aquesta trista notícia acabem al Ràdio Metropol, que avui ha disposat de tot l'equip. Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Caller i qui us parla, Albert Segura. Com no podia ser d'una altra manera, avui tanquem el programa amb la veu de la veu. Que tingueu una bona nit. have all of you dreamed of Visita'ns a Radio Metropol